Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Adada khalqihi Warida nafsihi Wa zinata arsihi Wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi isan la ya subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil al aliyyil azim kembali dan terus kembali dibahagiakan oleh Allah kita duduk di majlisnya Allah bahkan kenikmatan ini bukan hanya karena ada siaran dakwah. Cahaya hati ini tidak. Tapi memang kita menikmati, harifin bersama jamaah sangat menikmati Sholat berjamaah subuh di masjid, kita lalu dengan kajian isyraq. Terima kasih keluarga besar ANTP melalui inilah kita bisa bersilaturahim dan silaturahimnya melalui dakwah lagi ya Ustaz. Ini guru-guru semua hadir, jemaah karena kita sering bertemu dalam majelis ini tumbuh kami saling sayang saling cinta inilah kecintaan dan saling cinta yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat nanti ista' malaikhi watafarokalai bertemu karena Allah berpisah karena kalau bukan karena itu tidak mungkin kita bertemu di sini makasih ya Allah tersidahmu kali ini kita mengkaji nikmat apalagi nikmat Allah apalagi yang kalian dustakan Kembali bersama Ustaz Fadlan. Sebelumnya kita simak taujih rabbani, silakan buka semua surah Ar-Rahman surah ke-55. Ayat 1 sampai 13. Silakan kita baca bersama. Bersama Ustaz Janyal Haq, imam dan muazin Masjid Azzikra.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 AN-NAMA BAYAN ASH-SHAMSU BIHUSBAN WAN-NAJMU YASJUDAN WAS-SAMAA'A في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنار rahbu dhul asfi wa rrihan fa ala'i rabbikuma antum takziban saddaqallahu Allahu akbar walilahi alhamdu lakum ya akhib fil ustad janil haq Allahuakbar 33 kali Allah ulang 33 kali Allah ulang Apa yang Allah ulang? Sampai Allah berulang-ulang Menanyakan kepada kita 33 kali Allah ulang 33 kali Allah ulang Apa yang Allah ulang? Sampai Allah berulang-ulang Menanyakan kepada kita Tolong nasihati kami Ustaz Fadlan yang mulia Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala khawla wala kuatailah Billahi al-alilazim Allah subhanahu wa ta'ala 33 kali Bertanya kepada hambanya Di muka bumi Fadi'ai alai rabbikuma Tukadziban nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Ini pertanyaan cinta dan kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Seakan-akan di balik itu Allah belum menurunkan nikmat itu kepada kita, belum cukup sehingga Allah bertanya itu kepada kita. Jangan-jangan sampai hambanya tidak kebahagiaan tidak mendapatkan nikmat itu ternyata nikmat itu telah Allah cukupkan Allah tanya nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan mata Allah berikan lisan hidung rambut semuanya Allah berikan bahkan isi alam semuanya Allah berikan bahkan Allah melebihkan makhluk atau hamba yang bernama manusia di atas muka bumi melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain berlupa akal dan pikiran dengan akal dan pikiran itu mereka mampu ikrah baca apa yang Allah ciptakan sehingga mereka mengambilnya bacaan itu untuk membuat energinya berpulang kepada Allah Subhanahu Wataala. Mereka bergantung kepada Allah Subhanahu Wataala sehingga hari harinya tentu melaksanakan fungsi dan tugas utamanya adalah ibadah sepenuh jiwa untuk merasakan nikmat itu. Ada tiga kabilah yang berjalan dari Medina ke Mesir masing-masing kabilah jumlahnya 10 orang kabilah yang pertama mereka jalan ketika mereka hendak masuk di kota Mesir ada suara yang keluar dari padang pasir kepada mereka wahai kabilah kamu tidak ambil saya, kamu menyesal kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan sangat menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak, kamu pun akan sangat menyesal. Kabila yang pertama 10 orang ini melihat ke timur, barat, selatan, utara, tidak ada orang. Tapi suara itu terus keluar dari padang pasir. Akhirnya mereka turun dari ontam mereka. Masing-masing orang mengambil satu genggaman pasir. Naik keonta dan melakukan perjalanan menuju Mesir Esok hari kabila yang kedua juga jumlahnya 10 orang lewat padang pasir yang sama Suara yang sama pun keluar kepada mereka Kabila yang kedua pun melihat ke barat, ke timur, utara dan selatan Tidak ada orang tapi suara itu terus keluar dari padang pasir kepada mereka Mereka mengambil keputusan turun dari padang pasir Masing-masing orang mengambil satu kantong pasir Naik keonta dan melakukan perjalanan menuju Mesir Esok hari kabila yang ketiga pun melewati pada pasir yang sama Mereka juga jumlahnya 10 orang Suara yang sama pun sampai kepada mereka Kabila yang ketiga melihat ke timur, ke barat, utara dan selatan pun tidak ada orang Tapi suara ini terus keluar dari padang pasir kepada mereka Mereka turun dari ontak mereka Masing-masing orang mengambil satu karung pasir itu Allahu Akbar Setiba di Mesir kabila yang pertama bertanya kepada kabila kedua dan ketiga Wahai kabilah kedua dan ketiga. Apakah kamu melewati padang pasir dan mendengar suara dari padang pasir? Kabilah yang kedua mengatakan, "Iya." Lalu kabilah yang pertama dia buka hasil bawaan satu genggaman. Ternyata isinya adalah intan dan berlian. Dia sangat menyesal. Allahu akbar wallahi. Kabilah yang kedua begitu dia buka satu kantong diperhatikan oleh kabilah pertama dan kedua. Ternyata isinya pun intan dan berlian. Dia menyesal kabila yang ketiga begitu dia buka isi satu karung itu dia pun menyesal Fadi ayy alai robdikumatukadziban <tik> nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan keimanan jika sudah berada dalam jiwa kita juku justru intan dan berlian tidak ada nilainya kecuali Hari-harinya dekat kepada Allah. Maka marilah kita kembali. Fafiru ilallah. Lari cari Allah dengan keterbatasan yang kita miliki. Lari cari Allah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lari cari Allah dengan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita. Agar kita tidak boleh lagi menangis ketika Allah bertanya tentang ayat ini kepada kita justru ketika Allah mengatakan wahai fulan wahai fulan kita berdiri di sepertiga malam kita duduk menjelang waktu subuh kita bersama-sama untuk menghadirkan jiwa kita kepada Allah Rabbul Alabi kita berada di kantor tanpa melakukan apa-apa aktivitas khas keharian kita lakukan tetapi semuanya muara kepada perjumpahan kepada Allah Rabbul Alabi Allahu Akbar ya Allah Walaupun kita dalam keadaan kekurangan. Tetapi karena kita merasakan nikmat ini. Untuk membuat orang lain mendapatkan nikmat yang dari Allah. Justru itu membuat kita seakan-akan memiliki uang. Satu bilion di dalam rumah kita. Padahal kita telah mengajarkan nikmat yang Allah tawarkan kepada kita selamanya. Kita ku ulangi bacaan ini dalam surat 55 kita tidak sanggup. Kita tidak kuat. Karena hitungan Allah kepada kita memang 1% di muka bumi. Tapi tawaran 99% itu Allah siapkan di surganya. Kenapa ketika 1% ini membuat kita dusta kepada Allah Rabbul Alamin? Lupa Lalai Kepada Allah Sehingga ketika orang yang membaca surat 55 Dia merebah badannya di atas tikar Untuk menangis Meminta ampun kepada Allah Ya Allah Ya Rabb Aku fakir Aku hanya bergantung kepada engkau Aku tidak ada nilai Jika hari ini engkau tidak membuka hatiku dekat kepada mu Menangis jika satu waktu sunah saja terlewat. Menangis jika satu waktu keadaan hidupnya tidak ingat kepada Allah Robul Alamin. Sungguh menyesal kalau hanya sedikit yang dilakukan kepada Allah Robul Alamin. Sungguh mereka menyesal kalau melakukan yang banyak tetapi tidak dengan ikhlas kepada Allah Robul Alamin. Allahumma <tuh> barulilham. Wah. Wah Waktu yang Allah berikan di dunia Di terlalu sebentar Kita akan hidup di akhirat nanti Selama-lamanya Kabilah-kabilah itu Sudah menjadi pelajaran bagi kita Ternyata semua kabilah itu menyesal Apalagi yang tidak membawa apa-apa yang beribadah, yang beramal saleh saja menyesal amat sangat. Wa ida maru bilaguim maru kiramah. Walladinaumani bilaguim maulidun. Orang-orang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, dia tinggalkan demi meraih kemuliaan di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat. Orang-orang beriman tahu dunia ini bukan tempatnya. Wa inna daro akhirah lahi al hayawan laukanu yahlamun sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan itulah yang membuat orang beriman. Afwan serakah dalam amal ibadah haus amat sangat dalam taat kepada Allah jala-jalaloh. Karena itu yang membuat dia bermujahadah malam, ia qiyamul lail dia lanjutkan dengan istighfar di waktu sahur wal mustafirinal bil ashar wabil asharikum yastaghfirun ia lanjutkan dengan tanda burul quran di waktu fajar. lalu ia menikmati solat berjamaah di masjid ia jaga dirinya dengan berwudu ia syukuri nikmat dengan sedekah ia pun mohon rezeki dari Allah dengan solat duhanya Wajah yang selalu senyum, hati yang selalu ingat Allah di mana, kapan, bagaimanapun dan sibuknya dalam perbaikan kebaikan. Sehingga tidak ada yang sia-sia di dunia yang sebentar ini. Semua menjadi nilai di hadapan Allah. Hidup seperti musafir yang memiliki batas perjalanan yang disebut dengan maut. Ikwah, kita pulang kampung perlu bekal sekarang pulang kampung akhirat selama-lamanya amat sangat jauh bersegeralah mendekat kepada Allah kerahkan segala potensi untuk mendekat kepada Allah hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam afwan lagi-lagi terbatas waktu beginilah kajian yang indah bersama guru yang mulia Ustadz Fartlan tidak terasa tidak terasa beginilah cara Allah beri nikmat iman kepada kita senang kajian ilmu mendekat kepada Allah Ustaz dan terima kasih ini amal jariah semua anak-anakku sayang ini kura-kura ada ayam Kuk -kuk. ya ada celengan macam-macam ini terima kasih insya Allah diterima oleh Allah amal jariah. dan anak-anak yang mengumpulkan ini menjadi anak yang saleh ibu-ibu yang mengajarkan anak ini menjadi ibu yang saleh bapak-bapak yang teladan menjadi bapak yang saleh Silakan Amal jariah hubungi kepada Akhi Awaludin Nomor telepon 0856 9010 Maafkan kami Banyak hilang Jazakumullah Ustaz Ustaz Semua ikhwafillah Kefaratul majlis Subhanakallah Wabihamdika Shadu'an la ilaha ila anta wa atubi Wabillahi taufikal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, walhamdulillah, wala la ilaaha illallah, wa